Вторият ден. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 2 януари 1929 година в София. Размишление върху послушанието. Днес е вторият ден от новата година. Първият ден е ден на даване на творчество. Втория ден е ден на послушание. Който разбира това число и го прилага, всичките му работи през годината ще вървят добре. Който не разбира числото 2, той не разбира смисъла на послушанието. Работите на този човек не вървят добре. За коя нова година се отнася това? Не е определено. Всеки човек има по една нова година в живота си. Кога ще дойде тази нова година? Не е известно. Сега ще прочета пета глава от книгата на пророк Данайл. Тази глава е в състояние да оправи човек. Тя го учи на послушание. Тук са описани последствията на непослушанието. Съвременните хора, религиозни и светски, приличат на малки деца. Когато майката отсъства от дома, те са много смели. Отварят, затварят долапите, вадят от тях каквото намерят и за последствията не мислят. Когато се върне майка им, те се скриват по кюшетата, седят мълчаливи, смирени. Защо се крият от майка си? Защото са направили много погрешки, а знаят, че майка им има тояшка, с която наказва. Тояшката на майката внася страх и трепет в душата на детето. В ръката на майката тояшката не е нищо друго, освен пръчицата, с която всеки капел майстор си служ. Тя взема тояшката си, вдига я нагоре, надолу, настрани, а детето пее, учи песента – ако е недоволно от изпълнението, майката заставя детето си още да учи песента. След това му дава втора, трета, четвърта песен, докато го направи добър музикан. Майката обича хубави песни, но и добре научени. Колкото по-дълго време детето учи една песен, толкова повече е усъвършенства. Това се отнася за мъчните песни. Леките песни обаче с едно изпълнение са добре научени. При изучаване на песните има значение способността на детето. Колкото е по-способно е, детето толкова по-лесно изучава урока си. Този закон има отношение към всички случаи в живота. Трябва ли да говориш на един човек много, за да го убедиш в истината? Той не е учен човек. Учен човек е онзи, който от малко говорене много разбира. Учеността не зависи от силната памет. Някой чете много и лесно запомня, но това не е повествуване, не е ученост. Да повтаряш четеното, както певицата изпява една песен, това още не е ученост. Истински учен е Онзи, който твори. Той е майстор в областта на пеенето, на науката, на художеството. Той твори, а другите изпълняват. В първия ден човек твори. Тогава той е майстор. На втория ден той прилага, реализира създаденото. Тогава той пее, свири, чете, работи. Призодата върши най-хубавите си работи на втория ден. Същото трябва да прави и човек. Не започне ли човек една работа на втория ден, нищо няма да излезе от нея. Първия ден той ще замисли тази работа и ще се подготви, а втория ден ще пристъпи към реализирането й. Новата 1929 година започна с сряда. Значи, тази година е под влиянието на Меркурий. Това показва, че вие ще започнете работата на втория ден за реализиране на своите стремежи чрез ума. Тази година ще работите с ума си, а не с воюване. Дето отидете тази година, все ще ви бият, ще плащате данък. Тази година не позволява на ученика да носи тояга, нито сабя. Тоягата и сабята ще бъдат на началото. Каквото предприемете, ще мислите. Първо ще мислите, а после ще действате. Като вършите нещо, все към носа си ще гледате. Носът е символ на човешката интелигентност. Като знаете това, не пипайте безразборно носа си. Той представлява пръчица на капел майстора, изработена в една от най-съвършенните фабрики на божествения свят. Тази пръчица не може да се пипа. Тя е украсена с капоценни камъни. В старо време магите са носили дрехи с широки ръкави, дето криели тояшката си. Преди да направи нещо, магът поглеждал тояшката си. Те не знаели ли, че тази тояшка е на лицето им? Техният нос. Днес обаче посветените знаят, че тояшката им е техният нос. Не е достатъчно само човек да носи тояшката в ръкава си, но той трябва да отговаря на нейните изисквания. Тя е закон който се налага на всеки човек. Който не изпълни този закон, той неизбежно ще изпита силата й. И тъй. Природата се служи сред символи, които хората трябва да изучават. Тия символи са азбука на природата. Триъгълникът, квадратът и кръгът са символи за създаването на които съществува цяла история. Първата фигура, която Бог е начертал, е кръгът. Той взел пергел и начертал окръжност, която затворила в себе си кръга. Значи кръгът е проекция на Вселената. Тя е наречена с това име, защото в нея се е вселил Божият Дух. По този начин Той е дохотворил Вселената, направил я жива. Веднага след кръга Бог начертал триъгълника. Трите велики добродетели – любов, мъдрост и истина. Първият дух, първата добродетел, която послужила за създаването на триъгълника е любовта. От любовта се е родил животът, който носи радост и блага за всичко живо. Втората добродетел е била мъдростта, която носи светлина и знание. Третата добродетел е истината, която дава свобода и простор. Тя дава направление на живота. От всеки връх на триъгълника можем да спуснем перпендикуляр към една от страните. Перпендикулярът представлява отношение на две разумни същества едно към друго. Същевременно перпендикулярът представлява разумна мярка за определяне на човешките постъпки. Фигурите, с които днес си служим, имат приложение и в човешкия живот. За пример, кръгът не, не е нищо друго, освен самия човек. В първо време човек е доволен от положението си. Той се радва на възможностите които има в кръга. Като обиколи кръга няколко пъти, той започва да се отекчава, търси друго нещо. Срещате млад, жизнерадостен човек, който тръгва от град на град, от държава на държава, да обикаля, да учи езици да се просвещава. По едно време той се отекчава от положението си, чувства се самотен, и се връща в отечеството си, дето започва да търси друга ли приятел с когато да споделя впечатленията си. При това положение той излиза вече от възможностите на кръга и образува права линия. Що е права линия? Правата линия представлява отношение между две разумни същества – Сам човек никога не може да образува права линия. За да се образува права линия, нужни са две същества. В каквато посока и да се движат, първите им отношения образуват права линия. Едното същество се намира в полюса на любовта, а другото в полюса на мъдростта. Като се движат от полюса на любовта към полюса на мъдростта, т.е. отпред назад те образуват права линия. Следователно, правата линия не е нищо друго, освен отношение между любовта и мъдростта. Когато казваме, че човек трябва да бъде праволинеен, разбираме, че между ума и сърцето му, т.е. между любовта и мъдростта, трябва да има идеални отношения. Който иска да каже на някого да не се бърка, да не оплита работите си, той му казва – не си криви душата. Това значи – не образувай крива линия. Кривата линия е част от окръжността. Българинът знае, че да се движи човек по крива линия, това значи да усложни живота си. Всеки човек желая да има Праволинейни отношения с хората и за това избягват тия, които вървят по крива линия. Само мадрецът може да върви по крива линия, защото той знае законите, по които да я изправи, да я превърне в права линия. Като ученици, вие трябва да изучавате числата и геометрическите фигури, защото всяко желание се постига по пътя на числата и на геометрическите фигури. Като живее, човек се натъква и направи и на криви линии. Последните създават големи противоречия в живота. Кривите линии създават сложни отношения. Който не разбира законите на кривата линия на кръга, той трябва да ги избягва. Не само хората, но и ангелите и боговете не са научили още законите на кръга. Човек може само да говори за кръга, но не и да го прилага в живота си. Хиляди и милиони години трябва човек да работи съзнателно върху себе си, за да научи законите на кривата линия и да живее съобразно тя. Но намислят, че са завършили развитието си на Земята и всичко знаят. И така те е. При това положение те знаят толкова, колкото онзи, който е свършил университет. Какво знае този човек? Той знае онова, което е писано по книгите. Той е свършил известна програма и вън от нея не може да излезе. И Валтасар, вавилонският цар, знаеше много неща, но като се яви светлата ръка на стената и написа думите Менете Келиферес, той нищо не разбра. И след това трябваше да вика Данаил да му изтълкува значението на тия думи. Данаил изтълкува тия думи в смисъл. Свършиха се твоите глупости. Понеже не можа да водиш мъдър живот, ще се вземе царството от ръцете ти и ще се предаде в ръцете на друг. Някой питат какво отношение има живота на Валтасар към нас. Защо трябва да се пише всичко това? От живота на Валтасар се вижда, че човек няма право да вади Божиите съдове от храма и да пирува с тях. Той няма право да се поругава над любовта, мъдростта и истината и да ги ползва за своите користолюбиви цели. Не спазва ли тия правила? Той е осъден на смърт. Валтасар мислеше, че Вавилон е силен и никой не може да го превземе. Вавилон беше обсъден и превзе. По този начин се доказа на Валтасар, че се туря край на глупостите му, които като цар той можа да направи. Следователно. Когато глупостите, които мадрецът може да направи, се свършат, той обезумява. Когато глупостите на здравия човек се свършат, той се разболява. Кой е лекарят, който ще го лекува? Данаил. Като отива при болния, Данаил иска да види език. Езикът представлява проявената любов на земята. По езика се познава как се е проявил човек по отношение на любовта. Ако езикът на болния е бял, лекарят му препоръча известна диета и казва Ако след три деня не се е изправиш, животът ти е претеглен, ти си осъден на смърт. Сега, това, което четох в книгата на пророк Данаил е станало преди повече от 3000 години. Тогава светът е бил обсъден. Положението на съвременните хора е същото. Искат ли само да ядат и да пият? Те трябва да знаят, че положението им не е добро. Ако погледнат свокото на ясновидеца, те ще видят, че са обсъдени. Около тях има топове, пушки, картечници, всевъзможни оръжия. Като ученици, вие трябва да разбирате положението. Да знаете, че не е време за ядене и за пиене. За неразумните обсадното положение е страшно. За разумните обаче обсадното положение на света е добро. В това те виждат доброто, което иде. Светът ще претърпи големи преобразования. Не е въпрос да се страхува човек. Страхът не спасява. Казано е в писанието, страхливият няма да наследи царството Божие. Като говоря за Валтасар, това не значи още, че вие живеете като него. Съвременната култура се различава от тази, в която е живял Валтасар. Днес ние живеем в християнска култура. Христос дойде преди 2000 години на земята и внесе закона на жертвата между хората, но все пак стария човек не е изчезнал абсолютно. Във всеки човек е останала частица от стария човек, от Валтасар, който има желание още да яде и да пие. Той е голям мадрец, обича да философства. Като стане въпрос за служене на Бога, за приложение на някаква велика идея, той казва Не е дошло още време за това. Не бързайте много, моментът не е удобен, можете да отложите тази работа. Не. Ученикът никога не трябва да отлага. Помнете, че вторият ден от годината е ден на послушание. Пропуснете ли този ден? Пропуснали сте цялата година. Ако от София до Варна има само един трен през деня и го пропуснете, трябва да чакате цели 24 часа, докато дойде другия трен. От божествено гледище, 24 часа представляват цяла епоха. Следователно. Пропуснете ли този ден? Вие сте пропуснали цяла епоха. Всеки ден носи със себе си своето благо, което не трябва да пропущате. Годината е разделена на 365 дни, а в астрологическо отношение на 360 градуса. Астрологическия ден има отношение както към физическия, така и към духовния свят. Физическият ден обаче има отношение само към физическия свят. Като съберете цифрите на числото 365, получавате 14 – рационално число, което се дели на 2 и на 7, който разбира дните по физически начин – той има едно отношение към тях. Който ги разбира и духовно, той има друго отношение към тях. В астрологическо отношение денят е малко по-голям от физическия или повече от 24 часа. Числото 24 се дели на 2, на 4, на 6, на 8 и на 12. И то е рационално число. Часът се състои от 60 минути. Пак рационално число. Рационалните числа се отнасят към физическия свят. В духовния свят числата са и рационални. Затова именно и в астрологическата година числата са и рационални. И ако живее само физически живот, човек няма да среща никакви противоречия. Живее ли и физически, и духовно, противоречията ще го следва. Защо? Изчисленията са други. За пример. Каже ли човек, че не знае кое е право или не може да разреши дадена задача? Това показва, че той има понятие за два свята – за физическия и за духовния. Той едновременно има отношение и към физическия и, дух... и към духовния свят, вследствие на което не знае какво положение да заеме. Щом изпадне в раздвояване, човек трябва да впише един триъгълник в кръга, да пусне перпендикуляр и да започне да решава задачата. Как ще решите следната задача? Двама брати получават наследство от баща си. Големия брат взима по-голям дял, а на малкия остава по-малък дял. Малкият брат е недоволен от това деление и започва да се сърди на брат си. Дохожда един мъдър и разумен човек да разреши този въпрос. Той казва на малкия брат. Прости на брата си. Не му се сърди той взема по-големия дял от наследството, но с него взема и по-голям дял от отговорностите и задълженията, които баща ти е имал. Да приемете богатството на даден човек, това значи едновременно с богатството му да приемете и неговите задължения. Когато бащата остава по-голям дял от богатството си на по-големия или на по-малкия си син, като на свой любимец, той има в предвид да се въплати чрез него. Ако синът се откаже от богатството на баща си, той ликвидира със задълженията си към него. Този син благодари на баща си за възпитанието и образованието, което му е дал, а що се отнася до богатството му, той го отстъпва на братята и на сестрите си. Всеки син или дъщеря които получават наследство от родителите си, подписват полица, която трябва в бъдеще да изплащат. Изплащането на тази полица се заключава в това, че те дават възможност на баща си или на майка си да се въплатят чрез тях. Колкото такива полици е подписал човек, толкова пъти трябва да се жени, в различните животи трябва да се жени, докато ги изплати щом политиките се изплатят, женитбите представят. В това отношение женитбата представлява кърмическо отношение между хората, което трябва правилно да се разреши. Сега, това са въпроси и отношения, които не трябва да ви смущават. Те трябва да се изучават и правилно да се решават. За правилното им решаване трябва да се обърнете към математиката и геометрията. В тях е спасението на човек. Като разглеждаме новата година като число, виждаме, че сборът от цифрите е 21. Числото 21 може да се дели, умножава, да се вади и събира с други някои числа. Различните действия показват различни отношения. Различните отношения пък дават различни резултати. За пример, да извадиш любовта си, това значи да я проявиш. Да умножиш любовта си, значи да покажеш нейната сила. Да разделиш любовта си, това значи да й дадеш възможност да се развива. И най-после да събереш любовта си, значи да я увеличиш природата тия процеси се извършват едновременно. Двата процеси са външни, а двата вътрешни. Ако човек не може да прекара любовта си през четирите процеса едновременно, той нищо не е разбрал. Който разбира нещата правилно, той може да превежда математическите действия и да ги прилага в живота. Числата и геометрическите фигури представляват азбука на божествени език. Всяко число крие в себе си известни сили, вследствие на което всеки човек има по едно любимо число, по един любим ден, седмицата. Това не са суеверия, но изпитани неща. Кой не е изпитал доброто въздействие на някои числа или дни върху себе си? Някой ден човек е разположен, на друг не разположен. Като пишете числата, вибрациите на някоя от тях се отразява благоприятно върху вашия ум и върху вашето сърце, а на други някои се отразява неблагоприятно. Сега, като говоря за числата, аз имам предвид простите числа от 1 до 10. Всеки човек има по едно любимо число, което се определя от особеностите на неговия характер. За пример. Индивидуалистът обича числото едно. Той обича всякога да бъде сам, във всяко нещо да бъде единствен, но същевременно има нужда поне от един човек да знае, че той е сам, че е единствен, че е като него друг няма. В такъв случай, той не е единица, но е единица и половина. Значи нещо не му достига. Въпреки това, той има съзнание за себе си, че е по-голям от другите. Той счита, че те произлизат от него и трябва да му се подчиняват. Когато някой иска хората да го обичат и да му се подчиняват, той трябва да им е дал нещо, да се е пожертвал за тях. Хората обичат Бога и му се подчиняват, защото Той всичко им е дал и всеки момент се е жертва за тях. Следователно, за да обичате някого, Той трябва да е вложил нещо в вас. Той трябва да е пожертвал нещо от себе си заради вас жертвата не е външен, но вътрешен процес. Тъй, щото невъзможно е да обичате човек, който не ви е дал нещо от себе си. Да дели някой нещо от себе си на известен човек, двамата заедно образуват права линия. При тези отношения, те могат да направят всичко онова, което се крие в възможностите на правата линия. Любовта и мъдростта образуват правата линия. Триъгълникът представлява по-сложни отношения от тия на правата линия. Той включва в себе си три добродетели – любов, мъдрост и истина. Върху тия добродетели именно почива дума. Вън от себе си и вътре в себе си човек има дом. Вътрешния му дом е основан върху неговия ум, неговото сърце и неговата воля. Отношенията между духа, душата и ума на човека съставляват друг дом, друг триъгълник. Волята на човека определя посоката, към която трябва да се движи умът и сърцето. Волята се проявява правилно само тогава, когато е израз на ума и на сърцето. Когато говорим за ума и за сърцето на човека, имаме предвид разумното сърце и онзи ум, който е израз на интелигентност. Да набиеш човека, да го нагрубиш, това не е израз на воля. Да възкресиш мъртвия, това значи воля. Като видиш някой умря, приложи волята си да го възкресиш. Кажи му, че той е заминал преждевременно и трябва да възкръсне, за да свърши работата си, която му е дадена. В този смисъл възкресението не е нищо друго, освен събуждане на човека от дълбок сън, за да свърши работата, която му е възложена. Хората умират, за да се скрият от съдбата, която ги чака. Като се приближи Господ към тях, те се представят на заспали – за да не ги съди. Бог тихо им пошепва на ухото. Стани, аз ще те възкреся. Не искам да те съдя, но искам да свършиш работата си. Не свършите ли работата си, вие ще бъдете подведени под отговорност от други сили и ще имате големи страдания. Бог не се изволява в страданията на грешника, но се изволява и взима участие в неговото добро, в радостите на неговия живот. Желанието на Бога е да подобри живота на хората. Че някой страдал, той не се спира пред страданието. Обаче пожелай ли човек да направи добро на някого, Бог веднага му съдейства. Като правите добро на другите, и на вас ще правят. За да измени кармата си или да подобри съдбата си при всички свои страдания, мъчноти и изпитания, човек трябва да вложи в себе си желанието да направи на някого поне едно малко добро. Това желание е в сила да привлече вниманието на Бога. Обърни ли вниманието си към вас, той ще се намеси в работата и ще ви помогне. Никога не казвайте, че работите ви няма да се оправят. Дръжте в ума си мисълта, че работите ви ще се оправят. Как ще се оправят? Начертайте един триъгълник и от двата му върха на любовта и на мъдростта поснете перпендикуляр към срещу страни. По този начин ще получите отговор. Отговорът ще определи посоката на вашето движение, т.е. истината. Посоката на вашето движение дава изходен път за разрешаване на задачата. За разрешаване на всяка задача е нужно светлина и въображение. Светлината разкрива предметите, а въображението ги оживява. Млада мума среща един красив момък, който й прави силно впечатление. Тя спира погледа си върху него и харесва устата му, която е израз на неговото добро сърце. Постепенно тя извиква образа му във въображението си и започва да се спира върху муса, върху челото, върху ушите, като красиви удове на неговото лице. Колкото повече мисли за него и го държи във въображението си, толкова повече образът му оживява. Всеки от на лицето му става жив и започва да се движи. Ако момата и момъкът могат завинаги да запазят това гледане на нещата, т.е. да оживяват образите на хората и да виждат само красивото в тях, те ще запазят своята младост. Всички хора ще се вдъхновяват от тях. Следователно, искате ли да успявате в живота си, започнете с закона на послушанието. Чрез послушание човек придобива любовта. Любовта се проявява през втория ден на Божествената година. Мъдростта през втория ден на Ангелската година. Истината през втория ден на Човешката година. Това са идеи, върху които трябва да мислите. Като размишлявате върху тия въпроси, ще дойдете до положение навсякъде да виждате Божественото. И тогава, като човек, ще знаете за себе си, че едва сте навлезли във втория ден на любовта, на мъдростта и на истината и едва сте започнали да се проявявате. В битието при създаването на света за всеки ден е казан. и видя Бог, че беше добро. За втория ден обаче нищо не е казано. Бог оставя хората да се произнесат за този ден. Втория ден е денят на любовта. Който разбере този ден, той ще разбере и любовта и ще види, че в нея всичко е добро. Който не я разбере, той сам ще създаде злото. Значи злото се ражда от неразбиране на втория ден, т.е. от неразбиране на любовта. Щом не разбира втория ден, човек няма право да се произнася за него. Понеже Бог е любов, и като любов присъства в човека, последният няма право да се произнася нито за себе си, нито за хората. За проявите си той може да се произнася, но не и за себе си. Стане ли въпрос за хората или за самия себе си, кажи. «Бог е вложил нещо добро в мен, какво е то, не зная. Щом не зная, нямам право да се произнася». Ако Бог и досега още не се е произнесал за любовта, колко повече човек няма право да се произнаси? Някой казва, че от него човек няма да излезе. Не бързай да се произнасяш върху това, което не знаеш. От някои твои теории, от някои твои предприятия може да не излезе нищо, но какво ще излезе от тебе като човек? Ти нямаш думата. Във всеки човек е внесено нещо добро. Затова пазете свещено втория ден в съзнанието си. Това значи пазете любовта в сърцето си и в душата си и не я ограничавайте. Тя е единственото нещо, което не се ограничава. Който се е опитал да ограничи любовта в себе си или в другите хар, той си е създал... Най-големите страдания. Любовта не търпи абсолютно никакво ограничаване. Най-малкото ограничаване на любовта нас си в човека. Не ограничавайте любовта. Не ограничавайте Бога в себе си. Знайте, че всичко, което Бог е вложил в човека е добро. Ако днес сте си ромаси и невеживо, Богати на страдания. Един ден. Всичко това ще се магне и вие ще станете и богати, и учени, и здрави. Бог и любов. Божията любов носи щастие. Бог и любов, Бог и мъдрост.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 на 2 януари 1929 г. в София.